Nasir Ash-Shif, nama Abd Rahman bin Nasir al-Sagdi, di kaulnya, "Kala Raya Allah Taala, kata ibnu al-Qiyim yang rahimah Allah Taala, telah berkata, Imam ibnu al-Qiyim, Raya Allah Taala, 'Wajah Ternyata, kehikmatan bahira dalam agama apabila engkau memerhatikan. Kepada hikmah yang sangat memukau, yang hikmah yang sangat indah, memukau akal-akal manusia. Fihad dinil kawim pada agama yang lurus ini, pada agama yang tegak lurus ini. Wal milahil hanifiyah dan al milah al hanifiyah. Yakni maknanya sama. Al milah itu agama, al hanifiyah, nama, yakni yang lurus. Ya, al hanif itu mukbilan. Alallahi mu'radan aman siwa Yakni menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan berpaling dari Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini mana Al-Hanif ya. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Mereka adalah mu'ahidun Al-Hanif adalah orang-orang mu'ahid Yang mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga diri-diri mereka dari syurikan ya. Sedangkan perbedaan antara Al-Din wal-Millah ya. Al-Millah Wal-Din muttahidani Besar, Al-Milah dan ad Adi, itu hakikatnya satu. Ya. Yang ni agama Islam, syariat Islam inilah. Ya. Al-Milah al-Islamiyah atau Adi al-Islami, agama Islam atau Milah dan Din, itu hakikatnya satu. 6. Muhtalifan ibligh itibar, tetapi dilihat dari sudut pandang, 6. Masing-masing dia berbeza. Ya. Dari itibar, dari sisi, 6 ungkapan dan pemakaian serta rasa bahasanya dia berbeda. 6. Fa inna syari'ata min haitsu anna tuta'u Maka syariat ini dari sisi bahwasanya dia adalah seperangkat aturan yang ditaati, maka dikatakan sebagai agama. Sebagai din. Suatu aturan yang sakral yang harus diamalkan, ditaati, maka dikatakan din. Ya. Karena ya janayadin tunduk. 6. Sedangkan Min haithu innaha tajma' Tussama millah Dan dari sisi bahwasannya Agama itu mengumpulkan yakni Mengumpulkan orang-orang yang beriman Memisahkan dengan yang selain mereka Maka dikatakan millah ya, Dikatakan millah Ini perbedaan ya. Dari sisi itibar saja Ada pun hakikatnya millah dengan ad-din Itu adalah sama Nah Wasyariati al-Muhammadiyyah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah tidak tana luaribaratu kamaluha yang tidak digapai kesempurnaannya dengan ungkapan. Jadi ungkapan ini tidak bisa menjelaskan secara detail tentang keindahan syariat ini, karena keterbatasan akal. Karena sempurnanya syariat ini, akal ini tidak mampu untuk mengureh seluruh keindahan dan kesempurnaan dari enam syariat tersebut. Wahyuratul Muhammadiyah tilatilatana lullubaratu camaluh yang ungkapan itu tidak mampu mewakili kesempurnaan syariat Islamiah syariat al-Muhammadiyah. Walayudrokul wasfu husnaha demikian pula sifatan itu tidak bisa menggapai, menggapai keindahannya. Menyebutkan keindahannya keindahan tidak akan bisa nah, secara sempurna menyebutkan keindahan syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Karena tentunya orang yang mensifatkan, dia akan mensifati dengan sesuai yang mereka tahu. Dan pengetahuan mereka terbatas. Sehingga dikatakan beliau, وَلَا يُدْرَكُ الْوَصْفُ حُسْنَهَا وَلَا تَقْتَرِحْ أُقُولُ الْأُقَلَئِي لَوِجْتَمَعَتْ وَكَانَ عَلَى أَكْمَلِ أَقْلِ رَجُلٍ وَهِدٍ مِنْهُمْ Dan tidak terjangkau oleh akalnya para uqala. Walaupun mereka nomor satu, yang mana masing-masingnya itu memiliki akal Dengan akal yang paling sempurnanya manusia diantara mereka Fokoh diatasnya Yakni mereka itu tidak memiliki ide yang bisa melebihi nah, Kesempurnaan dari syariat ini ya, Tak tarih ya. Kalau dalam keumuman sebagai adalah mengusulkan Usul, ikutirah, usul Namun jadi akal-akalnya orang yang paling berakal Yang seandainya mereka itu semua itu Akalnya adalah akal yang Paling pintarnya dari manusia Seandainya mereka berkumpul Mereka tidak bisa nah mendatangkan Sesuatu yang bisa lebih sempurna, lebih baik Daripada syariat yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu <tuh> alaihi wasallam Nah Wahasbul uqulil kamilatil Fadilati an adrakat husnaha Dan Sesuai dengan akal yang Sempurna dan utama Nam, untuk mendapati keindahannya Nah, Jadi kalau orang akalnya pendek Dia akan menilai usaha oh syariat Islam ini eh, Seperti itulah Kenapa? Karena akalnya pendek Semakin sempurna akal seseorang Semakin tahu keindahan dan kesempurnaan syariat ya, Semakin sempurna akal seseorang Maka dia akan semakin mendapati keindahan ya, Sehingga syariat Islam itu Di mata manusia Dia berbeda-beda Orang yang jahil melihat ah, Itu biasa saja itu Sama seperti ide saya Kenapa? Karena akal, akal dia yang pendek. Ya. Semakin dia berakal, maka semakin aku mendapati Nabi semakin sempurna agama, agama ini. Ya. Semakin dia merasa tidak bisa menjangkau, namp mengungkap keindahan-keindahan seluruhnya. Namp. Wasya hidat salah. Demikian pula, ya, sesuai dengan kesempurnaan akal itu dia akan mempersaksikan bagi syariat ini. Dia akan persaksikan bahawa oh ini syariat ini sempurna. Akal yang sempurna dia akan, akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya syariat ini adalah syariat yang sempurna. Tetapi akal yang tidak sempurna akan mengatakan bahwasanya syariat ini tidak sempurna, mesti harus disesuaikan dengan zaman, mesti dikonstruksi, ya, mesti direvisi dan lain-lainnya. Ini kenapa? Karena akal yang tidak sempurna. 6 Wa annahuma tarakal 'alama syari'atun akmalu minha wa la'zamu wal ajal. Dan Wah anda huma toroqal, itu tolak, yakni muncul. Ya. Dan tidak pernah ada di dalam alam ini syariat yang lebih sempurna darinya, lebih sempurna dari syariat al-muhammadiyah. Nam, wa la dan tidak ada yang lebih agung, wa la ajal dan tidak ada yang lebih mulia. Ya. Dalam alam semesta ini sejak manusia pertama Allah swt nam hidupkan, nam kemudian Allah mengutus para rasul. Dengan membawa agama-agama Maka yang paling sempurna Yang paling agung, yang paling mulia Adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Fafiha syahidun wal masyudulahu Maka padanya terdapat syahid Dalil, saksi Dan yang dipersaksikan untuknya ya, Jadi agama Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah dalil ya, Dan sekaligus dia dipersaksikan Agama-agama yang terdahulu Nak mempersaksikan tentang Kesempurnaan dan keutamaan agama Nabi Muhammad SAW. Wal-hujjah wal-muhtajulahu. Demikian pula agama ini menjadi hujjah dan yang dihujahi, yang hujjah yang membela orang-orang yang beriman. Demikian pula dia adalah agama yang dibela. Nampaknya al-hujjah wal-muhtajulah. Agama ini syariat Nabi Muhammad SAW dia itu adalah hujjah dan sekaligus hujjah sebagai pembela ya, pembela para pengikutnya orang-orang yang beriman dengan dia. dan sekaligus dia itu adalah yang dihujahi untuknya, yang yang dibela. Ya, yang dibela. Naam. Yang dibela oleh orang-orang yang beriman, yang dibela oleh agama-agama yang -agama yang terdahulu. Wad dalil wal burhan. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah dalil dan burhan. Dalil dan burhan, burhan bukti. Naam. Walau lam ya'tir rasulubiburhanin 'alaiha, la kafa biha burhanan. Wasyiyi dan ala'an Nabi In di lahita Dan seandainya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tidak membawa burhan atasnya, burhan yang di sini maksudnya mukjizat, ya. seperti membelah bulan, mengeluarkan air dari tangannya dan lain-lain dari mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La biha burhanan, cukuplah Al Quran, ya. syariat yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup itu menjadi burhan. Ya Cukup itu menjadi burhan Dan saksi atas bahwasannya agama itu Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi seandainya Rasulullah sama sekali tidak Menampakkan di hadapan manusia berbagai macam uzizah. nah Cukup dengan membawa syariat yang sempurna ini, Maka itu sudah sangat cukup Untuk menyatakan bahwasannya ini adalah agama yang sempurna Agama yang benar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Wa nah. kulluha syahidatun lillahi Bikamalil ilm dan seluruhnya Di sini kembali ke mana? Al-Syariah Al-Muhammadiyah Dan seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Syahidatun lillahi bi kamalil ilm Ini menjadi bukti Bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempurnaan ilmunya Berarti kalau syariat ini sedemikian sempurna Tentu yang menurunkan, yang mensyarikannya adalah yang maha Sempurna ilmunya Wa kamalil hikmah Demikian pula menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sempurna hikmahnya, wasati rahmah dan maha luas rahmat walbir dan kebaikan, walihsan. Naam, albir walihsan. Naam, kalau kita artikan mirip kebaikan anugerah. Walihatati bil ghaibi wasyahadati dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha meliputi segala yang ghaib maupun yang bisa disaksikan, yang tidak nampak maupun yang nampak wal ilmi bil mabadi wal awaqib dan bahawa Allah Subhanahu wa taala menguasai ilmu bil mabadi wal awaqib ilmu tentang sesuatu sebelum terjadi wal awaqib dan ilmu Allah tahu apa yang akan terjadi setelahnya Naam mabadi yakni pada permulanya awaqib yakni setelahnya Wa anna min azam ni'amillahi allati an'ama biha ala ibadihi dan bahwasanya itu merupakan sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada para hambanya. nya Fa'ama an'ama 'ala ibadihi nikmatan min an hadahum laha. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba hambanya nya nikmat yang lebih mulia daripada menunjuki mereka kepada hidayah ini, kepada syariat Nabi Muhammad s.a.w wa min ahliha dan menjadikan mereka termasuk pemeluknya. Inilah nikmat yang terbesar. Ketika Allah memberikan hidayah seorang hamba untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan hamba tersebut menjadi pengikutnya. Nah, inilah nikmat yang paling besar. Wa mimman wa mimman lahum. Dan termasuk dari apa yang, Allah, yang Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka untuknya dan Allah ridha syariat itu untuk mereka. Allah ridha manusia itu untuk mengikuti syariat tersebut dan Allah ridha terhadap syariat tersebut untuk umat manusia. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad amanna Allah 'ala almu'minina idbathu fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar terhadap orang-orang yang beriman idbathu fihim rasulan min anfusihim. Saatkan Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari diri-diri diri mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri. alaihim ayatihi wa yuzakihim. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikan diri-diri mereka. Wa yu'allimuh mul kitab wal hikmah. Dan mengajarkan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, al kitab wal hikmah. 6. Wa in inkanum min qabulla fi dhalalim mubin. Yang mana mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. 6 nah, Surat Al-Imran ayat yang ke 164. Thummah Atalal Kalamu Rahimahullah Taala. Kemudian beliau 6 berbicara menjelaskan panjang lebar semoga Allah Swt memberikan rahmatnya. 6 nah, ya Ini berkaitan dengan kesempurnaan yang, di, yang, di, yang ada dalam agama Islam. Ya dan bahwasannya agama Islam ini benar-benar dibangun di atas kemaslahatan. Nah, dibangun di atas kemaslahatan. Nah. Taib. <tuh yuk> Selanjutnya, Qala al-Mu'alif wa Allah wa ta'ala. Fa'intazaham adadul masalihi tuqaddamul a'lamin al-masalihi. Fa'intazaham adadul masalihi maka apabila berbenturan beberapa kemaslahatan tuqaddamu al-a'la minal masalih maka didahulukan yang paling tinggi yang paling besar kemaslahata, kemaslahatannya nah ini juga merupakan kaidah yang penting 6 nah, karena di dalam hidup kita kita sering dihadapkan beberapa pilihan ini sama-sama baik sama-sama diperintahkan mana yang harus kita lakukan maka kita harus memahami nah Fa intazahama 'adad al-masalih tuqaddam al-a'la al-masalih apabila berbenturan atau berdesakan ya tazaham berdesakan sama-sama ya, pada waktu yang sama nam ada dua kemaslahatan yang harus kita lakukan nam dan melakukan yang satu menyebabkan meninggalkan yang lain mana yang harus dilakukan nam kalau dua-duanya bisa dilakukan walhamdulillah kalau tidak maka di sini yuqaddam al-a'la al-masalih ya maka didahulukan yang paling tinggi atau yang paling besar kemaslahatannya. Namp. Tuhib. Tala alhamdulillah tala <tik> idhar dar amru bi na fiil al wa tafiiat al akhra bi hadzulayyimkinu al jamu bi nahumah rooyi akbar al maslahatani wa alahumah wa fafiilat. Apabila datang perkara. Ya? Apabila terjadi. Suatu perkara Antara melakukan salah satu dari dua kemaslahatan ya, Melakukan salah satu kemaslahatan Dan itu menyebabkan terlewatnya kemaslahatan yang lain Yakni dari sisi tidak mungkin mengumpulkan kedua-duanya Tidak memungkinkan untuk melakukan kedua kemaslahatan tersebut Mesti harus pilih salah satu nah, Maka diperhatikan atau dipilih Maka diperhatikan atau dipilih yang paling besar dari kedua masalahan tersebut. Waalaahu ma. Dan yang paling tinggi kemaslahatan dari keduanya tersebut. Fawfu ilat. Maka itulah yang dilakukan. Jadi sama-sama ditimbang. Nah, mana yang lebih besar masalahnya? Itulah yang dipilih. Itulah yang dilakukan. Sedangkan yang masalahnya lebih kecil, lebih ringan, maka ditinggalkan. Karena tidak mungkin untuk melakukan kedua-duanya. Nam. Fain kanat ihda al maslahatayni wajibatan wa okra sunnatan. Put di maluah jiba, ala sunnati. Maka apabila salah satu dari kedua masalah tersebut yang satu adalah wajib, sedangkan yang kedua adalah sunnah, ya, ada dua kemaslahatan. Tetapi yang satu hukumnya wajib dan yang lain hukumnya sunnah. Put di ala sunnah. Maka didahulukan yang wajib, ya, didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Wahal damislu dan ini seperti ida okimati salatul faridatul lam ya ju at tatawu nah wakaza dan ini misalnya adalah apabila telah ditegakkan salat wajib yaitu sudah qomat ya, maka tidak diperbolehkan memulai salat tatawu wis saya belum salat sunnah walaupun imam sudah kuat saya salat sunah dulu tidak boleh kalau salat sudah ditegakkan ya, sudah di maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib ya. Walaupun dia berada di pertengahan solat maka dia tinggalkan untuk mengikuti yang wajibnya untuk mengikuti yang yang wajib. Wakala idah lokal waktu yang ini apabila waktu itu sempit. Tetapi kalau waktu itu longgar dia datang ya, masih tempo muadzin baru saja azan ya, dia laksanakan solat solat sunnah ya, dia laksanakan solat sunnah. Nampak kemudian iqamah, kemudian solat wajib. Tapi kalau misalnya dia baru berdiri ternyata komaat sudah dia batalkan solat sunnahnya untuk bergabung dengan Salat wajib. Naam. Kemudian, وَإِنْ كَانَتِ الْمَسْلَحَتَانِ وَجِبَتَيْنِ Kalau kalaulah kedua kemaslahatan itu sama-sama wajib. قُدِّمَ أَوْ Maka didahulukan yang lebih wajib. Yeah. فَيُقَدَّمُ صَلَةُ الْفَرْضِي عَلَى صَلَةٍ نَذْرِ وَنَهْوِهَا Maka didahulukan salat yang lima waktu ini. Nah, daripada salat nazar. Atau yang semisalnya. Ya. Yeah. Jadi sudah komat, ya, ini sudah nazar solat nazar untuk solat. Hukumnya apa? Wajib, tapi waktunya bisa dilakukan di lain waktu. Maka adalah dilakukan apa? Solat maghrib, ya, solat yang lima waktu. Ya, kenapa? Karena solat nazarnya dia bisa dilakukan pada waktu yang lainnya. Nam. Wa kanafakatil lazimatil zaujats wal akarib wal mamalik. Demikian pula nafkah yang wajib untuk istri dan kerabat serta al-mamalik. Al-mamalik adalah hamba saya. Tukodam azzu jadu sumal mamaliku sumal awuladu sumal akrab wal akrab wakaza ya. sonaqatul fiter. Kalau misalnya seorang dia memiliki nafkah terbatas, ya. padahal dia memiliki jawab banyak. Dia memiliki istri, memiliki anak-anak, memiliki hamba sahaya. Padahal dia misalnya cuma memiliki makanan cukup untuk satu orang. Atau dua orang mana yang didahulukan ya. Maka tuqaddam azawjad az Maka didahulukan istrinya Dikasih makan ada satu piring saja misalnya Ada istri sama anak kasih mana Kasih istrinya dahulu ya. Apalagi ada budak kasih budak dulu baru Anak-anak ya. Bagaimana lu? ini masalah bisa yang budak terhadap anak -anak. Tidak ini adalah kemaslahatan ya. Kalau kita memiliki Anak memiliki istri nah, Kalau istri kita Tidak kasih makan mungkin dia tidak bisa Menyusui anaknya Ya, demikian pula kita memiliki anak Sama memiliki budak Kita kasih makan anak Anak tidak bisa membantu mencarikan makan Kalau budak ini kasih makan dulu supaya kuat nah, Cabut kasbi kerja ini kerja itu bisa kasih makan anaknya Nah ini hikmah ya. Kenapa didahulukan istri Kemudian budak kemudian anak-anak Kemudian sumal akrab Kemudian kerabat itu pun dari yang paling dekat Kemudian yang jauh kemudian yang jauh. Ya, keponakan didahulukan daripada sepupu ya, Demikian pula Seterusnya saudara Kandung lebih didahulukan daripada kemurahan dan seterusnya. Ini. Wajahnya adalah kotul fitr. Demikian pula zakat fitr. Ya. Kita memiliki kerabat-kerabat yang miskin semua. Mana yang didahulukan? Yakni yang paling dekat hubungannya dengan dengan kita. Ya. Kerabat yang paling dekat. Ya. Yang jelas, yang mereka tidak termasuk orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi. Ya. Kalau wajib untuk kita nafkahi, tidak boleh kita menyalurkan zakat kepada kepada mereka. Nam. Demikian pula misalnya Dua perkara yang sama-sama wajib ya. Solat gerhana bulan dengan solat subuh Ih, Ternyata terjadi gerhana bulan pas 6 Sudah waktu subuh, maka didahulukan ya Solat subuh, walaupun terlewat dari 6 solat gerhana ya. Walaupun solat gerhana hukumnya juga Wajib menurut 6 nah, Para ulama <tuh> Kemudian Wa inkannatil maslahatani masnunataini Kodima Abduluhma, kalaulah kedua kemaslahan itu sama-sama sunnah hukumnya, maka didahulukan yang lebih abdulnya. Fatuqat damur rawatibatu ala sunnah, maka didahulukan solat sunnah yang rawatib daripada solat sunnah yang lainnya. Ya. Demikian pula wasunah ala nafil mutlak dan didahulukan solat sunnah naf daripada solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak ini yang tanpa sebab. Kalau solat sunnah Nah, biasa ini adalah yang dengan sebab. Ya, adapun an-nafil ini yang tanpa sebab. Solat, ya, yes, pengin salat saja. Nah, ini nafil mutlak Nah. Wa ma fihi naf'un muta'addin kat-ta'limi wa yadadil maridi wa ittiba'il 'ala ma naf'uhu qasir, kas nafilati wa dzikr Dan didahulukan apa yang di dalamnya terdapat manfaat yang mutaaddi. Mutaaddi itu enam berkaitan dengan pihak yang lain. Ya. Manfaatnya tidak cuma untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Ini namanya mutaaddi. Nah, ta'lim ta ibu iyadatul maridh seperti ta'lim. Ta ya. mengajar, demikian pula mengunjungi orang sakit dan mengikuti jenazah dan yang serupa dengan itu, yakni amalan-amalan yang berkaitan dengan orang lain. Nah, itu didahulukan ala manafhu qasirun. Didahulukan di atas atau daripada amalan-amalan yang manfaatnya qasir yakni terbatas qasir terbatas terbatas untuk diri sendiri ya kasolatin nafila seperti salat salat sunah ya. manfaatnya untuk siapa dirinya sendiri demikian pula zikir nah misalnya jenazah mau berangkat saya mau zikir kah mau diutamakan apa mengikuti jenazah lebih utama daripada dia zikir wa nahwiha dan yang serupa dengan itu nah Demikian pula, watoqadha musadaqatu walbiru lil qaribiy ala qarih. Demikian pula, didahulukan saudara atau zakat itu serta kebaikan, berbagai macam bantuan itu untuk kerabat ya, daripada selain mereka. Ya, ada kerabat, ada orang lain. Maka bantuannya didahulukan ya, kepada kerabatnya. 6. Woyqadha mu min itkir qabi' ala wan fasuha. 6. Demikian pula, didahulukan membebaskan budak yang lebih mahal. Ya, dan lebih bagus Sama-sama memiliki budak Yang satu budaknya orang lihat aja malas Yang satu budaknya Masya Allah ya, Dia semangat Dia kerjanya bagus, dia taat Maka kalau mau membebaskan Yang budak yang taat ini, bebaskan lebih dulu Kalau dijual dia lebih mahal Lebih banyak orang yang mencari Ini yang didahulukan Walakin Hahu na amrun yan bagi alttafattun lahum akan tetapi di sini ada perkara yang patut untuk diperhatikan, untuk dicermati atau hafthun dicermati. Nah, bahwa anak yang yarudulil amali al-makdul min al-awarid ma yakun bihi atdal min al-fadil bi iktiranihi bima yujibu atafdila. Akan tetapi yang perlu dicermati, bahwasanya terkadang ya, menimpa suatu amalan, nah, yang utama, nah eh al-mafdhul yang kalah utama yang diutamai oleh yang lain maksudnya mafdhul ini yang diutamai sama yang lain dia kalah utama nah ini mafdhul maksudnya nah min al-awarit dari perkara-perkara yang menimpa may yakunu bihi afdhalu minal fadhil yang menjadikan dia lebih utama dari perkara ya yang, yang utama bisa bab iqtiranihi dengan sebab adanya kebersamaannya dengan apa-apa yang mengharuskan at-tafdhil mengharuskan dia lebih diutamakan nah sekali lagi Terkadang ada amalan, dua amalan. Yang, saf, yang satu lebih afdal daripada yang lainnya. Ya. Pada awalnya, amalan ini lebih afdal daripada awal amalan ini. Tetapi terkadang terjadi. Atau menimpa sesuatu amalan yang mafdul ini. Tetapi menyebabkan amalan yang mafdul, ini harus dilakukan dan meninggalkannya yang lebih utama. Terkadang terjadi demikian. Dan insyaAllah kita akan... Lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.